Знала, як з цим боротися. Просто варто поставити собі запитання, а власне, що поганого відбувається. І відповісти – нічого. Починається літо. Відпустка. Їй запропонували нову цікаву роботу. Вона непогано виглядає. У неї є друзі, дах над головою. Цей перелік позитиву можна продовжувати, але... Але чому ця доза у небесній крапельниці ніколи не вичерпується? І доводиться гнівити Бога, шукати добра від добра і увесь час відчувати себе неприкаянною. Цікаво, чи мандрує її нова знайома у своє минуле так само, як запропонувала їй. Ніка заплющила очі. Куди б хотіла повернутися? А, за великим рахунком, ні за що і нікуди. А за малим туди, де їй було дев'ять чи десять. Із неї відбувалися різні дива, що дозволяли зухвало вважати себе не такою, як усі. Ніка посміхнулась. От коли починаєш думати саме так, тоді вибиваєшся зі зграї, в якій тобі затишно і звично. І тоді Бог дає тобі по носі. Сонце лоскотало обличчя, як в дитинстві, коли її ліжко стояло близько до вікна. Так що зранку, особливо влітку, сонце падало на щоки і ніс, лоскочучи їх до пчиху, ніби його промені були тілесними. Після тих дотиків включався слух, і вона починала чути, як на кухні брязкає посуд, і шкварчить олія на пательні. Потім прокидався нюх. Вона розуміла, що мама смажить на лисники. Випірнувши зі своїх нічних польотів, вона вперше ж мить розуміла, що світ належить лише їй, і вона в ньому наче центр. Центр всесвіту. Все крутиться довкола неї. З таким відчуттям певно прокидаються Мільйони дітлахів у всіх куточках світу. На якусь мить, що настає вранці на межі сну і прокидання, вони відчувають саме так. Я – центр Всесвіту, що ви для мене, як цей налисник. Можливо, з таким самим відчуттям прокидаються і старі люди. Їм здається, що Розплющивши очі, вони побачать перед собою свою дитячу кімнату і почують, як на кухні смажаться налисники, і їх смажить мама. І тому вони захищені і не самотні, зі здоровими суглобами, міцними серцевими судинами. Щоб це відчути, варто лише скинути ноги на підлогу, пробігти босоніж на кухню і, сміючись, стягнути гарячий млинець зі столу і помчати назад під ковдру під лоскіт сонячних променів. Але ця мить минає, і вони розуміють, що звісити ноги з ліжка неабияка робота. Тому їм нічого не залишається, як годувати голубів і роздавати дивні, нікому не потрібні поради а може з повагою до старості усе ж таки скористатись нагодою і дійсно з'їздити туди, де жила раніше. По-перше, цікаво побачити, як там все розбудували. По-друге, все ж таки, це ж не в іншу країну мандрувати. Лише кінцеве метро і три зупинки тролейбуса. Далеченько, але час є. Звісно, я не збираюся займатися самокопанням, я не мазохістка. Але цікавість до свого найпершого в житті помешкання час від часу виникає в кожного. І у цьому я нічим не відрізнялася від інших. Чому б не задовольнити її сьогодні? Як сказала Аделіна Паулівна, «Маю шанс». Ш -ш, ш... ш... шанс. А ще маю час і певний настрій. Я рішуче підвелась. І пішла до метро, долаючи деякий спротив організму Тривога, котра скрутилася десь на рівні шлунка, вирухнулася І я відчула легку нудоту Дурна звичка не снідати, подумала я